Грубі руки схопили Блада, а його чудовий ланцет лишився без вжитку в сумці з інструментами на столі. Він вивернувся з рук драгунів, бо мав яку силу і спритність, але ті знов накинулися на лікаря, звалили його на підлогу, зв'язали руки і грубо поставили на ноги. «Заберіть його!» – коротко відрубав Гоберт і повернувся до решти драгунів, що чекали нових розпоряджень. «Обшукати будинок від горища до льоху і доповісти мені я. Буду тут!» Солдати розбіглися по всій садибі. Конвоїри виштовхнули Блада на подвір'я, де Бенц Піт уже чекали відправки в тюрму. З порога Блад оглянувся на капітана Гобарта і блакитні очі лікаря спалахнули вогнем. З його тремтячих губ Ладна була злетіти погроза, що він зробить з капітаном, якщо йому пощастить виплутатися з цієї історії. Проте він вчасно згадав, що висловити погрозу означало б остаточно втратити шанси на збереження життя і здійснення свого наміру. Сьогодні підлеглі короля були господарями Заходу, де вони поводилися як у завойованій країні. І звичайний кавалерійський капітан розпоряджався тут життям і смертю людей. Блад і його товариші по нещастю стояли під яблунями в саду, прив'язані до стримен-сідал. Пролунала різка команда корнета, і маленький загін вирушив у бріджу Отер. І саме в цей час остаточно підтвердилося страшне припущення Блада, що для драгунів Захід став завойованою ворожою країною. З будинку долинув тріски, гуркіт, від падіння меблів, регі та горлання брутальних вояк, для яких полювання на бунтівників було тільки приводом для грабунків і насильства. Цей шум пронизав розпачливий крик жінки. Бейнс зупинився. І повернув своє спотворене жахом, бліде, як смерть обличчя до маєтку. Але в ту ж мить мотозок, яким він був прив'язаний, шарпнувся і звалив його з ніг, полонений кілька ярдів безпорадно волочився по землі, поки солдат не зупинив коня, обсипаючи нещасного брутальною лайкою і б'ючи його шаблею. Того чудового і за пашного ранку, полонений Блад, ідучи між деревами, на яких рясніли яблука, раптом подумав, що людина, як йому вже давненько почало здаватися, найпідліша з усіх божих створінь, і що тільки дурень може обирати собі професію цілителя істот, які заслуговують на винищення.